Я щасливий. Мене часто запитують, ти щасливий чи не щасливий? Я кажу, я щасливий вже хоча б тому, що в мене немає бородавки на носі. А мені кажуть, ні, ти не щасливий, бо в тебе немає автомобіля іномарки от Мерседес Бенц. Honda Сіті, а я кажу, я щасливіший, що в мене є наша марка, ота, яку поляк, побачивши на кордоні, спитав, "Це пан сам склепав. Я був би ще щасливіший, якби в мене був паровоз на гумових колесах, щоб можна було на дровах їздити. Ти спробуй своєї Хондо і доїдь до моєї теж, чи там танки тонуть. Ти спробуй своєї Хондо і виїдь на трасу, коли Федя по ній петляє своїм уралбенсом. В нього склероз останньої стадії, він микає праві повороти, їде вліво. Ти спробуй свою хонду постави у мене в дворі, коли Веня Сморчок на канікулах. З твоєї хонди залишиться лише сіть. В нього алергія на все блискуче, він от ліфт вже пообгризав. А в твоїй хонді сигнальна пищавка. А він глухий. І дебільний. Його треба полінцем по голові. А ти в хонді полі навозити не будеш. Я щасливий, що в мене дуже гарні сусіди, такі помірковані. От каже, чого ви роздягали мою дружину? Що ви шукали на її тілі? Ви ж не доктор, ви археолог. Та що я шукав на її тілі? Пам'ятки старовини, кажу. А чого ж ви тоді те, що не роздягали, вона древніша? Так я ж, кажу, наукович, я молодий, мені такі заповідні об'єкти ще не довіряють. Я щасливий, що мене лікував доктор по зубах Едя. Унікальний доктор, і в нього унікальна метода. Він ось по здоровому зубові пізнає, де хворі, коли вони поруч лежать на столі. На той трагічний день, коли ми з Грицьком пили і намагалися закусувати комерційною ковбасою, всі мої зуби вже лежали у доктора на столі, тому Грицько пив і закусував, а я лише пив. І ось риця вже нема. А я щасливий, ходжу з беззубим розтуленим ротом, демонструю людям переваги безкоштовного лікування і безкоштовного навчання лікарів. Я щасливий!